Від трьох до п'яти років. Групу фахівців цього напрямку очолює професор Н. Як піддослідний матеріал, задіяно 10 осіб чоловічої статі з числа колишніх бійців загонів спеціального призначення. Професор Н запевнює, «Професора Н я дуже добре знаю. Нетерпляче підвівся за столу полковник та мовче приховане роздратування. У даному разі мене цікавить не він». Полковник натиснув кнопку на пульті керування кондиціонером і вимкнув його. Майор внутрішньо наструнчився, подумавши, що так легко і просто, одним порохом пальця, господар кабінету міг би вимкнути будь-кого, і його майора так само. На якийсь час кабінет виповнився напруженою тишею. Тості стіни й сучасні вікна пакети не пропускали сюди жодного звуку із зовсім близької, гамірливої та купору дня вулиці. Полковник походив туди-сюди позад величезного столу, площа якого була вільна відсотків на 90, врешті спинився, поклавши кисті ненатруджених пещених рук на високе бильці стільця у стилі ампір. Стілець увіч дисонував з умоблюванням кабінету. Але тим тут ніхто не переймався, хоча майори щоразу, коли його сюди викликали, то стілець потроху дратував. А може майор переносив на нього свою глибоко приховувану антипатію до полковника, ревного службіста і безперечного дилетанта в питаннях? Доповідати, про який майор оце саме прийшов? Бач, господар кабінету урвав його, коли він ще й до суті не підступився. Якщо вірити агентурним даним, що надійшло останнім часом, а не вірити їм, я не можу жодних підстав. Нависав над стільцем масивним тілом полковник. Поведінка кількох об'єктів із числа піддослідних дає підстави для серйозного занепокоєння. Минулого разу ви, майоре, запевняли мене в тому самому. Все йде за планом, форс-мажорних обставин і ситуації немає і бути не може. професор Н. дає гарантії. Мушу зробити висновок. Ви або подаєте неповну інформацію, або не на всі сто володієте нею. З кожним словом, полковника повітря в кабінеті, здавалося, ставало тужавішим, аж майору подумалось, що якби він раптом і різко підвівся, то вже достеменно набив би собі гулю на маківці голови. Полковник знав, чим доймати підлеглих, паузами в розмові і цілковитою тишею. Статутні приписи не дають підлеглому права першим порушувати мовчанку, аж доки старший за званням сам того не благословить. Отож майор напружено мовчав, думкою крутився навколо агентурних даних, згаданих полковником. Що донесла тому його розвідка? Звідки ж дати неприємних несподіванок? «Об'єкт фараон?» – нарешті порушив мовчанку полковник – «Ви маєте повну картину про нього?» Об'єкт Фараон, мов би, по писаному, доповідав майор, залучений до експерименту понад два роки тому. Невдовзі після відомого вам факту вимушеної стабілізації громадського порядку силами спецназу, Фараон під час тих дій командував столичним загоном. Проведена спецназом операція широко і гучно коментувалася в засобах масової інформації не на користь спецназу. Фарон виявив схильність до зайвої сентиментальності, засвітився в одному довільному інтерв'ю, чим дав привід засумніватись у відповідності посаді, адже володів великим обсягом інформації, що обмежується спеціальним грифом. Зокрема, знав, хто з вищого ешелону командування віддав наказ про застосування сльозогінного газу «Черемха» проти порушників громадського порядку. За погодженням із відповідними структурами, про що вам, товаришу полковнику, добре відомо, об'єкт фараон пройшов обробку психотропним препаратом, винайденим професором Н. У даний час... Під зміненим прізвищем перебуває в населеному пункті «М». Відхилення від запрограмованої поведінки не спостережено. Ситуація повністю під контролем. Там працюють двоє моїх людей. На постійній основі. Якщо викладати конспективно, у мене все. «Це ваша версія», – опустився на стілець полковник. «А я маю іншу інформацію». Щоправда, ситуація до критичного становища там не доходить. Але я вам дуже, чуєте, майоре, дуже раджу поставитися до цього завдання з повною відповідальністю. Чи може вам бракує людського, технічного матеріалу? Потрібне додаткове фінансування? У населеному пункті М немає роумінгу. Чого чого немає?